fiind apoi prelucrate în cadrul studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați. Sub forma de programe câte 30 de minute, au ajuns să fie difuzate în cadrul emisiunii creștine de radio la care ascultați. Lecțiunea de astăzi se va începe cu prilejul unei meditații asupra versetului 20, a capitolului 8, al celei de-a doua epistole a lui Pavel către Corinteni, de care ne vom apropia de îndată, după ce mai întâi vom asculta ce credeți. O poveste din frații Grim. Am iubit toată viața din copilărie poveștile fraților Grim, pline de foarte multă învățătură a scripturii pentru oricine Bineînțeles, pentru oricine cunoaște scriptura și urmărește acest subiect în cadrul povestirilor. Nu mi-a scăpat până acum nicio carte de povești pe care să nu fi parcurs-o de la un capăt până la altul, și, deși poveștile acestea ale fraților Grimm le-am citit încă din fragedă tinerețe, din copilărie. De curând mi-a căzut în mână o nouă ediție acestor povești pe care sigur n-am iertat-o după obiceiul pe care-l am. Iată rezumatul pe scurt al povestirii intitulate Cei Doi Călători. Este vorba despre un troitor, un om vesel și cu inima bucuroasă tot timpul, călătorind împreună cu un cizmar, un om morocănos, care le vedea toate în negru. Luându-se ei cu drumul către oraș, împărțiau totul ce aveau preună. Mai ales croitorașul, ori de câte ori avea ceva, mai mult sau mai puțin, și el mereu avea mai mult, împărțea cu bucurie cu cizmarul, care, la rândul lui, nu era tot atât de mărinimos. Călătorind astfel, au ajuns la un loc unde erau două drumuri ce duceau spre împărăție. Unul îi spunea drumul de două zile, celălalt drum de șapte zile, dar nu știau care din ele este două și care din ele este șapte zile. Cismaru s-a gândit să ia cu ei merinde pentru șapte zile. Croitorașul însă, foarte bucuros cum era el de regulă și încrezător în Dumnezeu, a zis... Păi, furtate nu o să iau pentru șapte zile, că Mare Dumnezeu cu mine, prea mult săcară atâta, mi-o purta el de grijă și și-a luat numai de două zile. S-a întâmplat însă că drumul pe care au plecat era cel de șapte zile și după ce și-a terminat proviziile, croitorașul a început să facă foamea. Dar Cizmarul, un om care tot timpul l-a pismuit pe drum pentru bucuria lui și fericirea lui, a prins prilejul și a zis, Na, acum să te văd dacă îți mai merge gura ca până acum, să te văd unde este încrederea ta în Dumnezeu. Bietul Croitoraș a făcut foamea foarte mult și la un moment dat zice Cizmarul, Auzi mă, hai că-ți dau ceva că mi-e milă de tine, dar trebuie să mă las să scot un ochi. Vai, s-a cutremurat croitorașul și a zis, nu te gândești la mine, eu trăiesc din cusut și dacă tu mi scoți un ochi, dar n-a avut ce să facă, foamea îl împingea. Croitorașul l-a lăsat pe cizmar să-i scoată un ochi, dar mai avea încă de mers. De acum croitoraș aproape că nu mai putea să meargă de foame și atunci cizmarul îi spune, dacă mă las să scoți și celălalt ochi, am să-ți dau de mâncare. S-a milogit mult bietul croitoraș de el și a spus din nou, gândește-te că eu trăiesc din cusut și dacă tu îmi scoți amândoi ochii, cu ce mai trăiesc? Dar Cizmarul, un om rău și nerecunoscător față de cel care-i dăduse la rândul lui când a avut, zice, nu-mi pasă. Dacă mă las să scoți celălalt ochi, am să-ți dau de mâncare. Și Sirii de foame, bietul croitoraș a lăsat să-i scoată și celălalt ochi. Cizmarul l-a dus apoi undeva pe câmp unde a văzut o spânzurătoare, l-a lăsat acolo și și-a văzut de drum. Bietul croitorașul nostru aude însă în timpul nopții pe doi corpi care vorbeau lângă el acolo, ca în dumneavoastră și spunând că dacă cineva se spală cel din tâi pe față cu roa căzută peste noapte, își va dobândi vederea. Bucuros, croitorașul nostru a făcut lucrul acesta și a câștigat vederea, a plecat mai departe și acum căuta și el să ajungă la palat. În drumul lui se întâlnește cu mai multe elemente, spun numai două că acestea ne servesc pentru lecția noastră. S-a întâlnit cu un cocostârc pe care a vrut să-l mănânce că era leșinat de foame. Cocostârcul însă s-a rugat de el să-i dea viața. Și deși îi era așa de foame, croitorașului l-a lăsat să meargă, mai departe se duce și găsește un stup cu albine, dar a venit regina albinelor și i-a spus să nu te atingi de astea, că dacă te atingi, ne strici nouă lucrarea cu stupul și atunci croitorașul s-a depărtat și de acolo și a plecat mai departe. Croitorașul a lăsat și albinele acestea în pace și regina albinelor i-a spus, uite, când ai să ai vreo nevoie să te gândești la noi. De acum croitorașul nostru ajunge la palat, acolo la palat fost numit croitorul împăratului. Cam povești însă așa s-a întâmplat că și cizmarul în aceea zi a fost numit cizmarul împăratului. De acum cizmarul care îl pismuia mult pe croitoraș văzând că acesta și-a recăpătat vederea, a vrut să se scape de el și s-a dus la împărat și a spus împărate, croitorașul ăsta a zis că poate să-ți facă un palat la fel ca ăsta din ceară. O, oh, și atunci împăratul a chemat pe croitor să-mi faci neapărat lucrul acesta. Croitorașul s-a necăjit, dar și-a adus aminte de albine. Albinele au venit, au inspectat tot palatul și au făcut unul de ceare exact cum a cerut el. Foarte bucuros a fost împăratul, dar cizmarul s-a luat de gânduri. Și atunci îi spunea două oară, zice împărate, tu nu ai niciun copil. Uite, croitorașul a zis că el poate să facă să ai un copil peste trei zile. Croitorașul își aduce aminte de Cocostâr. Cocostârc, cu îi aduce un copil, îl pune în pala împărătesei și împărăteasa se bucură foarte mult. Ca rezultat al acestui lucru, împărăteasa îi dă croitorașului pe fata ei cea mai mare de căsătorie și l-au obligat pe Cizmar să facă ghetele de nuntă ale croitorașului. După aceea, Cizmarul a fost gornit de la curtea împăratului. Și trecând prin pădure, prin locul unde erau spânzurații aceia, cele două ciori, pe stâlpii de care au fost spânzurați, oamenii aceia au venit, i-au scos ochii cizmarului și povestea spune că cizmarul a pierit de pe fața pământului, că nu se mai știe nimic despre el. Câteva cuvinte despre croitoraș și apoi despre cizmar mai multe. Croitorașul acesta făcuse și el o nesăbuință, adică, atunci când avea în față de ales pentru drumul de două sau de șapte zile, ar fi trebuit să aleagă pentru șapte zile. Și a plătit pentru treaba aceasta prin faptul că cizmarul i-a scos cei doi ochi. Dar luați aminte la ceva. Croitorașul se încredea în Dumnezeu și era un om bun. El împărțea tot ce avea cu cizmarul acesta, cât a avut mai mult sau mai puțin i-a dat acestuia când a fost în nevoie. Lucrul acesta n-a fost trecut cu vederea înaintea lui Dumnezeu și povestea ne arată că în urmă, după ce și-a plătit nesăbuința, și-a recăpătat vederea în urma spălării pe față cu roa de peste noapte. După aceea, povestirea continuă și-l arată cum a fost răsplătit din ce în ce mai bine până la punctul de a fi ajuns ginerele împăratului. Că despre bietul croitor sărmanul, lucrurile stau cu totul deosebit lui îi oferise Dumnezeu un exemplu bun. El era un om rău, invidios și morocănos. Dumnezeu îl pusese ia cât colea, lângă acest croitoraș care era mereu bucuros, era mereu vesel, cu încredere în Dumnezeu și care împărțea cu el tot ce avea. Cizmarul însă nici vorbă să ia aminte la toate aceste lucruri și să-i răsplătească și el cu bine croitorașului pentru toată bunătatea lui. De aceea Croitorașul a ajuns până la urmă să o ducă bine, dar cizmarul care a continuat să rămână în răutatea și în invidia lui, a plătit scump cu prețul vieții. Vedeți dumneavoastră, cizmarul acesta singur și-a croit această soartă nefericită. Prin faptul că urmărea tot timpul răul celui de lângă el care-i făcuse bine, prin faptul că vroia să se descotorosească de el, în timp ce croitorașul nu i-a făcut nimic, nimeni nu s-a ocupat de răul lui, el singur își croiește răul și pieirea pentru toată viața, încercând să îl omoare pe croitoraș. Vedeți, dumneavoastră, în felul acesta, Dumnezeu nu trimite pe nimeni la iad. Nici aici nu face Dumnezeu cu plăcere rele oamenilor. Cele mai multe din relele pe care le întâmpinăm, ni le creem singuri prin faptul că nu suntem ceea ce ne-a făcut Dumnezeu să fim în Domnul Hristos. Iar răul cel mai mare, ajungerea în iad, nu este din pricina împrejurărilor grele de pe pământ, nu este din pricina nimănui, ci ca și în cazul cizmarului, cine ajunge în iad, ajunge pentru că n-a vrut să ia aminte la Domnul Isus Hristos pus lângă el, așa cum croitorașul, într-un fel am putea spune, fusese pus lângă cizmar. Să nu uităm, croitorașul nu i-a făcut niciun rău, niciun neajuns cizmarului, deși acum ar fi putut să se răzbune pe el, nu i-a făcut niciun rău. Tot cizmarul a fost acela care s-a ținut de capul croitorașului vrând să-i facă rău și tot răul pe care a vrut să-i facă croitorașului s-a întors asupra lui. Domnul Dumnezeu din cer, oameni buni, ne-a trimis pe Domnul Isus Hristos lângă noi. Domnul Isus Hristos este acela care ne dă în tot timpul vieții noastre toate cele închise și așteaptă ca la rândul nostru să ne îndreptăm către El, să-i mulțumim și în timp ce-i mulțumim să aflăm ce vrea să facă cu noi, vrea să ne facă fericiți pentru toată veșnicia. Dar aceia dintre oameni care nu vor să ia aminte la bunătatea Domnului Isus Hristos care a murit pentru ei, nu vor să învețe de la El, ci îl nesocotesc pe Domnul Isus Hristos în viața lor, nu iau aminte la cuvântul lui, la bunătatea lui, Bancă încă îl necinstesc prin tot felul de păcate, toți aceștia își croiesc singuri drumul spre pierzarea veșnică. Amintesc încă o dată, croitorașul nu i-a făcut niciun rău cizmarului și dacă cizmarul a ajuns atât de rău, a ajuns pentru că el singur și-a făcut-o. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, Ajută-ne să ne îndreptăm ochii către Domnul Isus Hristos care L-ai pus lângă noi și are grija noastră toată viața noastră. Să luăm aminte la El, să-i mulțumim și mulțumindu-i să-i dăm prilejul să ne schimbe firea asta noastră păcătoasă, să ne dea o fire sfântă ca a Ta prin nașterea din nou și în felul acesta, Doamne, să putem împărăți cu Tine pentru toți vecii. Amin. Oh ne du, viața lui o haleluya, credință. Nu luptăm cu voi e vurs, no, e domnulul lor Toți Iisus Corinteni capitolul 8 versetul 20 În chipul acesta vrem ca nimeni să nu ne defaime cu privire la acest belșug de ajutoare de care îngrijim. Aici este vorba de apostolul Pavel și Cutit și alții angrenați într-o lucrare de ajutorare. El a povestit mai înainte de versetul acesta felul cum se face și acum conclude cu versetul 20 spunând că în chipul acesta, adică Așa cum a arătat în versetele precedente, vrem ca nimeni să nu ne defaime cu privire la acest belșug de ajutoare de care îngrijim. Așadar, nu este de ajuns să faci bine, ci binele trebuie făcut bine ca să fie cu adevărat folositor. Gândul de a strânge ajutoare pentru credincioși și săraci este dumnezeesc. Dar dacă nu sunt aleși oameni potriviți în vederea acestei lucrări, adică oameni născuți din nou, sfinți în toată purtarea lor, care să nu-și însușească nimic din cele strânse, zic, gândul acesta poate fi întinat prin defăimare. Când aceia care strâng ajutoare nu sunt cinstiți în această lucrare, Atrag nu numai spre ei de făimarea, ci și spre slujba de strângere a ajutoarelor. În felul acesta este împiedicată o lucrare sfântă de absolută trebuință printre credincioși și printre oameni în general. Iată de ce trebuie mare grijă în alegerea oamenilor pentru lucrarea lui Dumnezeu. Un om nepotrivit, pus într-o slujbă sfântă pe ogorul lui Dumnezeu, Poate face un rău mai mare decât dacă n-ar fi nimeni în acea slujbă. El poate împiedica multe suflete să ajungă la Evanghelia Mântuirii, iar pentru cei mântuiți poate fi o ispită care se îi împingă spre alunecarea pe calea cea, de pe calea cea nouă și vie a Mântuitorului Iisus. Înainte de a-i să-i încredința cuiva o slujbă, trebuie să fie cercetat cu deamăruntul și pus la încercare. Dacă viața pe care o trăiește arată că este un ales al Domnului, atunci poate fi ales și de oameni în lucrarea cea sfântă. După cum n-ai curajul să te urci într-un automobil la voloanul căruia stă un om care nu cunoaște șoferia, tot așa nu poți încredința viața credincioșilor și bunurile lucrării lui Dumnezeu unui om care nu este născut din nou și care nu știe să meargă pe calea sfințeniei. Lucrul acesta trebuie să ne fie limpede. La versetul 21 din 2 Corinteni 8, apostolul Pavel continua, Căci căutăm să lucrăm cinstit nu numai înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor. Cinstea este cununa adevăraților fi ai credinței. Nimeni nu poate păși pe carea Domnului sus, dacă nu este cinstit cu sine însuși, cu frații și cu toți oamenii. Credinciosul necinstit e ca o sobă fără foc. Mărgăritar de mare preț este cinstea. Fără de el nu mai are valoare viața. Iată de ce diavolul întrebuințează toate mijlacele ca să ne-l fure. Fără cinste, credința noastră nu mai prezintă garanție în fața oamenilor. Tot ce facem rămâne fără rod și fără urmări binecuvântate pentru oameni. Cinstea ca și viața Odată pierdută nu mai poți recâștiga. În lucrarea lui Dumnezeu, pe lângă credință, dragoste și smerenie, trebuie să fie și cinstea. Credință cinstită, dragoste cinstită, smerenie cinstită. Iată ce caută Dumnezeu în viața noastră. Când le avem pe toate acestea, atunci suntem cinstiți și în lucrarea pe care o facem, iar Dumnezeu își găsește plăcerea în noi căci căutăm să lucrăm cinstit nu numai înaintea Domnului, ci și înaintea oamenilor. De fapt, cine este cinstit înaintea Domnului, cine este cinstit în lăuntru lui, acela este cinstit și în afară, în a fața oamenilor. Nu numai în legătură cu strângerea ajutoarelor pentru sfinți, căci despre aceasta e vorba aici, ci în toate privințele trebuie să lucrăm cinstit, dacă suntem adevărați urmași ai Domnului Isus, dacă suntem cu adevărat pocăiți născuți din nou, dacă umblăm necurmat sub călăuzirea Duhului Sfânt. Să ne purtăm în așa fel, frații mei, ca în nicio privință să nu trezim bănuială în inima nimănui. Cinstea să ne fie ca o făclie puternică deasupra porții cetății vieții noastre, ca să o poată vedea toți de la mare departare și cu lumina ei să pășească spre împărăția lui Dumnezeu, împărăția mântuirii și a fericirii adevărate. Apostolul Pavel face apoi cunoscut în versetul 22 de la 2 Corinteni capitolul 8 următoarele. Am trimis cu ei pe fratele nostru, a cărui râvnă am încercat-o de atâtea ori în multe împrejurări și care, de data aceasta, arată mai multă râvnă din pricina marei lui încrederi în voi. Dragii mei, nimeni nu poate fi adevărat slujitor al lui Dumnezeu pe pământ fără o predare totală în mâna lui Dumnezeu, fără dragoste și fără râvnă în lucrare. Sfântul Apostol Pavel, în versetul de mai sus, vorbește despre râvna încercată a unui frate care a pornit în lucrarea lui Dumnezeu. Numai lucrurile încercate și care trec cu bine încercarea sunt cu adevărat folositoare. Credință încercată, dragoste încercată, râvna încercată, iată ce dorește Dumnezeu de la noi slujitorii săi. Râvna adevărată este numai cea încercată, cea arzătoare și cea care crește necurmat. Spune Pavel aici a cărui râvnă am încercat-o, de data aceasta el arată mai multă râvnă. Vedeți ceea ce este adevărat rezistă la încercări, ceea ce este fals se pierde. Câtă nevoie este în lucrarea lui Dumnezeu de o râvnă încercată, arzătoare și mereu crescândă din partea slujitorilor Evangheliei. Fără această rână nu poate propăși lucrarea lui Dumnezeu pe pământ. Domnul Isus spunea că a venit să arunce un foc pe pământ, focul adevărului Evangheliei sale, care aduce mântuirea oamenilor. Găsim aceasta la Luca 12,49. Orice mântuit, adică orice creștin adevărat, Trebuie să fie o flacără a Domnului pe pământ pentru mântuirea altora. Numai focul poate face alt foc. Cine nu arde pentru Dumnezeu, nu poate împlini voia sa, nu poate face lucrarea sfântă. De fapt, cine nu arde pentru Dumnezeu, arde pentru lume și păcat. Nu există stare de mijloc. Sfântul Ioan de Aur spune că e de ajuns un singur om înflăcărat de râvna credinței ca să îndrepte tot poporul. E de ajuns o scânteie ca să aprindă o șură de paie. Fratele meu, ești tu un foc al lui Dumnezeu acolo unde trăiești? Să știi că noi nu trăim viața la întâmplare. Mântuitorul nostru vrea să ducem mai departe focul aprins de el pe pământ.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 Dați-le înaintea bisericilor, dovadă de dragostea voastră și arătați-le că avem dreptul să ne lăudăm cu voi. Am citit și versetul 24. Nepărtinirea, pentru că în versetul 23 Pavel spune, fie având în vedere petit, fie pe celălalt, nepărtinirea este felul de a fi al adevărului. Pentru un botanist, atât mărăcinele, care nu face rod, dar în schimb are ghimbi, și vița de vie care face struguri dulci sunt tot plante. Numai omul interesat face deosebire între ele. Interesul denaturează adevărul. Dumnezeu este nepărtinitor pentru că El este adevărul. El, în dragostea sa care este contopită cu adevărul, a adus o mântuire desăvârșită pentru toți oamenii. Nimeni nu este scos în afara acestui hart. Și toți cei care vor să-l primească, indiferent de neam, grupare religioasă, treaptă socială sau sex, el dă cu mână largă. Să învățăm să iubim cu nepărtinire pe toți copiii lui Dumnezeu, pe toți oamenii, ca și Dumnezeu, căci numai în felul acesta suntem potriviți pentru slujba cea sfântă a Evangheliei. Sfântul Apostol Pavel îndeamnă pe corinteni să fie nepărtinitori. Dar nu numai pe ei, ci și pe noi, dacă suntem credincioși și Domnului Iisus. Nepărtinirea este una din laturile echipului lui Dumnezeu, pe care trebuie să-L dobândim toți cei răscumpărați. Sunt tremiși bisericii și fala lui Hristos, spune Pavel aici. Despre Tit și ceilalți frați, care împlineau slujba de strângere ajutoarelor pentru sfinți, despre ei este vorba aici. Ei erau fala lui Hristos printre oameni. Orice creștin adevărat trebuie să fie fala lui Hristos în lume. O, ce chemare înaltă! Îți dai tu bine seama de acest lucru, fratele meu? Se poate lăuda Mântuitorul tău cu tine pe pământ? Fala lui Hristos sunt oamenii smerici, lepădați de sine și ascultători de cuvântul său în orice clipă. Ei pot împlini cu adevărat slujba Evangheliei pe pământ, ei aduc rog binecuvântat pentru împărăția lui Dumnezeu. Tot ceea ce se face pentru Domnul Isus Hristos și pentru împărăția lui, este fala lui Dumnezeu. Spre exemplu, ne aducem aminte de o împrejurare interesantă, citim la Marcu 12 că Isus ședea jos în fața visteriei templului și se uita cum arunca norodul banii visterie. Ascultați ce spune aici. Mulți care erau bogați aruncau mult. Apoi ne spune că a venit și o văduvă săracă și aruncat doi bănuți care fac un gologan. Atunci sus a chemat pe ucenicii săi și le-a zis adevărat vă spun că această văduvă săracă a dat mai mult decât toți cei ce aruncau în visterie, căci toți ceilalți au aruncat din prisosul lor. Dar ea, din sărăcia ei, a aruncat tot ce avea, tot ce-i mai rămăsese ca să trăiască. Vedeți dumneavoastră, Domnul Isus a fost impresionat nu de multul pe care îl aruncau bogații, ci de puținul pe care îl arunca femeia aceasta, iar lucrul acesta lui nu i-a rămas neobservat și l-a lăsat scris pe paginile Scripturii pentru ca tot neamul de oameni de pe pământ de atunci încoace să afle cum poți ajunge fala lui Hristos. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului 2C050 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorind din toată inima ca Domnul Dumnezeu să binecuvânteze ascultarea acestor gânduri, să facă din fiecare din noi oameni doritori din toată inima să ajungem fala Lui Hristos, dându-ne pe noi înșine în tot ceea ce ne privește pentru ca numele Lui să ajungă vestit în noi și prin noi. Bine cuvântările mari și minunate ale lui Dumnezeu fie și rămână peste toți cei care se deschid să le primească de acum și în veci de veci amin. Toate darurile de asecar să vorbesc guli, chiar mulțumeri. Și averia să o înpartea fără ședin iubește și iarte toate. Ia ne duce în viața veșnică. Urmărițe aveți dragostea. Toate pieri în vech rămâne ia. Urmărițe aveți dragostea. Fără ea nu primi. Spună, urmăriți să aveți, dragostia, toate pierene, veci rămâne ia, urmăriți să aveți.